Vi har den 19 september 2018 och direkt med radiobloggen direkt för långsuttan Ja... Det var väldigt blåsigt idag faktiskt Men jag kom ändå ut och hem via Kempo berget och Kempo bergsvägen kan jag säga och jag tog lite äpplen här som gubbarna har lagt ut i skogarna på många ställen här till ödligarna Så det ligger stora mängder med fina äpplen där och jag fick hem några också Jag kan inte ta alla Och åt upp några av de här äpplen också under vandringsturen och fick fick med mig här också ett antal äpplen här. Har ja, väldigt sitt och besvärligt var i ju nödvändigtvis och blött. Fuktigt och stenarna är blöt och halkiga där. Och jag håller på att publicera vandringsturen och sen ska jag pilla fram gårdagens radioblogg också där och se några kanaler som kommer att komma igång igen och inom, ett par inom ett par dagar på tune In. Det var serverändringar i somras och det kanske var värmen som gjorde att jag glömde att meddela eh, tune In i San Francisco där ute så om serverändringarna. Det bör vara igång igen inom några dagar. Både på Femman här och ordningsvakterna hos SL. Där. Och de kunde man ju lyssna på tidigare när jag bodde i Märsta. Men det är ju kodat system och så. Det är Motorola. Motorola Trunkat system. Så det är hela SLs radiosystem är kodat nu. Det flera år faktiskt. Men jag har inspelat det där i Märsta. Och det ligger på musicwebtown.comsn-sväg scanner musicwebtown.com stina sex Scanner, Vi har blandat med Uppsala radioklubb också. Och så är de här SL-trafiken med ordningsvakten och olika tunnelbanelinjer och Sallsköbanan och Ronsdagsbanan och Lidingebanan och så vidare. Det får en i Stockholm för många år som har busstrafiken, så liken på längre. Det var det första jag märkte, och det är många år sedan nu, att den här busskommunikationstrafiken i Stockholm inte gick att avrysta längre Och sen hade ju pendeltågarna också sedan många år övergått till Mobisir, ett kodat system som är uppbyggt ut med järnvägarna i Sverige av tidigare Banverket. Här får man följa ordningsvakterna. Och ibland kan det bli ganska våldsamt där faktiskt. Jag kan säga att på Kempobergsvegen mötte jag en lång kille som har huvudet nedsänkt så att säga, och tittar i marken. Han lyfter inte upp hela huvudet där och tittar inte upp så att säga. Så man kan säga hej. Han tittar ner i marken när han går. Och jag mötte honom på motionsspåret också tidigare gång. Så han verkar vara ute och gå. Han verkar väl ute och gå här i skogarna också utanför Långsuttan. Han är ganska lång och Han tittar inte upp. Utan huvudet är nedsänkt och han tittar flicken ner, ner i marken hela tiden. Och därmed så går det inte att få kontakt med honom och säga hej eller liknande där. Utan han tittar bara ner i marken så att säga. Hela tiden konstant där. Om han är blyg eller liknande där. Och så tog jag en liten annorlunda väg också här, det blir Stalkarsvägen nu på vägen genom skogen där Det är faktiskt en ganska rostig vägspärg där Men den öppen och sen en väldigt fin skog också där Men det är besvärligt för det är väldigt blött och besvett i skogen, jag mötte en Jag hade en bondgård också för länge sedan uppe i på Kempebo, Kempebo heter det, men det är borta Och kussarna gick och beta på Fälten här norr om Låggsyttarna och jag mötte också en invandrar kvinna som var tunnklädd också och en t-tröja på sig och de hade de hade Ja det blir jag trött här, jag möter det invandrare kvinnan som gick norrut på kempoväggen endast ifrån en t-tröja och Ja hon hade inte ens en jacka på sig faktiskt där så det är väl några som tar sin promenad och sen kommer solen lite grann fram med er här på dagen förvisso och börjar värma upp. Det skulle bli ganska så hyfsat varm dag. Och i Stockholm ännu mer, södra Sverige tror jag har 25 grader idag faktiskt och så, men det är ju väldigt besvärligt med blåsten, vilket också står på Sveriges radios hemsida, att det kan bli besvärligt med blåsten. Ja, vi visar lite. Låsigt man. Ingen är av eh, Lite frisk luft och... Det är skönt att komma bort från Stockholm faktiskt där Jag går undan Det gick tunnelbanetåget i, i 250 km i timmen <laughs> Och så att eh, Det stora Stockholm och så vidare har jag lämnat för länge sedan Har jag jobbat med Tågen på Stockholm central i många år och så växla tåg och, och så vidare så det har varit mitt yrke där nere under många år tidigare där ser man också CSN. För det står på central men det var ju på den tiden som Pendeltågen gick där. Då går ju sitt i banan nu. Så det ser lite gammalt det här. jag tycker inte alls om stora städer. Så att det är någonting jag hatar faktiskt och Jag var nere den 12 juli där i Hedemora så. Jag hade inga hål men Handliggister fick jag jobba där och sen upp igen Så att det var mitt enda besök En mycket varm dag där Och kunde faktiskt vara tunnklädd och så Under den här varma, torra Perioden där Det verkar vara lite gamla avsnitt här faktiskt och Så Så man revar om Vi som har ju pendeltågen på Stockholm central, Då går ju banan nu Det är bara några få tåg som utgår och ankommer Stockholmscentral central på morgonen tidigt Och uh, utgår också va uh, Sent på kvällen och tidigt på morgon Det geteinvidgande är väl avstängd tror jag, eller har varit avstängd kanske Reparationsarbeten och så Jag vet inte riktigt om det är färdigt det där nu men ja, vi ska hålla på i flera år faktiskt det är långa avstängningar mellan men stoppar central stoppar centrala Stockholm södra Ja den här långa killen har jag mött en gång på motionsspåret och då tittar han ner i marken alltså Han lyfter alltså inte upp själva huvudet så man kan säga hej till honom utan han tittar ner i, i marken hela tiden helt enkelt där Och jag mötte honom på Krempebergs vägen och likadan på han var på väg, på väg upp mot översta på översta vändplanen på Kemperbergsvägen, han tittar alltså ner i i marken i huvudet, alltså. han lyfter inte upp huvudet. Han har en helt sänkt blick han, han tittar i marken när han går så att säga Eller på vägen Så att uh, han liksom tittar inte uh, och ser mig eller så Ja typ säga hej eller så utan han tittar bara ner i marken jag vet inte om han är lite så här psykiskt sjunker i liknande Men man kan inte ha något jobb i alla fall Men han tog sig en promenad och så var det en invandrad kvinna som gick på Ja, hem på vägen norrut, enda sig kläder en t-tröja då Ja, jag ska publicera eh, vandringsturen också här på dalarlagen.web. Det är lite sek där faktiskt och så Och eh, gårdagens radioblog är inte publicerad där heller. Inom några dagar så kommer ytterligare några kanaler att börja strömma och fungera igen på Tunin. Ja, men det kommer ta lite tag innan det fungerar. Det var väl igår som jag jobbade med det där. Det kan ta faktiskt en hel vecka. Så att man får jag koll på på Det är ganska nyligen som jag. Det var väl igår som jag fyllde i de där uppgifterna. Med nya serveradresser för, för kanal 2. Ja, det var väl direktkanalen och jag tror det var mixkanalen också som inte finns längre ens på Jonin. Men vi ska kunna aktiveras igen då och fungera inom några dagar. Vi har i alla fall kanal 1, kanal 2D har jag fått igång på tuning och vi har Dalaradion. Men som vi måste tjata om här som jag har lite grann är att det finns en särskild app, applikation, en app för smartmobiler som heter Listen to my radio. Det heter alltså Listen to my radio. Det finns för Android och det finns för iPhone. Och om du går till dalaradion.webnudde.se så står det exakt, det är länkar där och ja, information hur det går till sen för ni måste nämligen skriva in kanalnamnet Ni ska inte söka på Sverige kanalen alls utan ni ska skriva in kanalnamnet namnet alltså då ja, det verkar vara gammalt det här från Stockholm Central för att pendeltågen går ju numera ut med citybanan istället där. Jag kanske minns om där vakten och så lite grann faktiskt för flera år sedan där att Vi fick ju sedan en funktion också, där vi kunde trycka på vår komradio minns jag, när jag fortfarande var i, i som Radiolux operatör på Stockholm Central och i tågväxling så kunde man trycka tre gånger Istället för trycka en gång till fjärren de trycker tre gånger och då kopplas man komradion direkt till, till vaktbolaget. Där. Men en gång gick jag via fjärren då på radio och då höll man på att köra in eh, sprutor, knarkar alltså eh, på spår eh, 11-12 var det. Man höll på att köra upp eller in sprutor i armarna jag sa helt enkelt att man stod här och, uh, med uh, spruten, med uh, knarkarna Och det tog ungefär en halvtimme innan vakterna kom och körde bort dem där De uh, vände polis. till polisen Det var ju narkolikabrott faktiskt där Men det tog kanske en halvtimme Och det ser inte bra ut uh, att uh, de här missbrukarna står På Stockholmscentral central uh, Vi spår 11 och 12 och kör in sprutor alltså i armarna där. Jag tyckte att det såg väldigt obehagligt ut också där. Vad ska säga. Och det tog ungefär en halvtimme innan vakterna till slut kom. Och kunde avvisa de här missbrukarna som hade kört in sprutor i armarna vid spår 11-12. ganska länge sedan nu faktiskt där. Ganska många år sedan nu. Och jag fick väl säga till också där med fjärden där så att kontakta i vakt på daget där. Bytlade en gång. Och det tog ungefär en halvtimme innan vakterna till slut kom och körde bort de här missbruken hade hållit på med sina sprittade i armarna vid spårade var tolv minns där. Ja minst gång så var en invandrarkvinna faktiskt där eh, I början på spår... Eh, vad blir det nu då? Spår... Eh, kanske spår eh, tre kanske det var eh, Så var en invandrarkvinna med en liten son som rev upp sopsäckarna Som städpersonalen slängde ut från tågen Och eh, det blåste ja, Det blåste alltså så att eh, de, de var på jakt efter de var alltså på jakt efter de var alltså på jakt efter flaskor och burkar helt enkelt där och slet ut mängder av skräp och sopor sopor som hamnade på plattformen och det i iväg där det blev som en soptipp faktiskt och jag sa det att hon jag alltså har är invandrare kvinnor här som sliter sönder och, och hon har en pojke med så de letar efter flaskor och burkar och nu är det fullt med sopor här på plattformen och de blåser iväg i blåsten här så att det, det ser förskräckligt ut nu så att de får skicka hit vakterna bort här nu så jag sliter sönder sopsäckarna här och, och de här soporna blåser omkring för det blåste nämligen där, så det blir fullt med, med, med sopor här från sopsäckarna. De var alltså på jakt efter, efter, efter flaskor och burkar. Så de skrepade helt enkelt ner då, när de släckte sönder Men det kunde ju göra också faktiskt, med sina näbbar. Och en gång såg jag faktiskt en kråka på så kallad serviceplattform. Som lyckades hitta i att slita, sö slita sönder. Sopsäcken med näbben fick tag på en yoghurt Som ni kunde få i sig faktiskt där. De är inte renta faktiskt De har ju oerhört starka näbbar där De kan ju med rätthet slita sönder en sopsäck där och sen få fram kanske Ja det kan ju, det kan ju vara här och bullar och allting som ni kan få i sig där Ja det var ju förvisso blåsigt men jag kom ju runt och så 6 km igen Och den här killen så går omkring i skogen och här han har huvudet alltså nedsänkt kan man säga här. Han har hela huvudet eh, nedsänkt, han tittar alltså Jag mötte honom på motionsspåret en gång och idag på Kempbergs han tittar alltså inte upp när jag kommer Han är konstant ner han har huvudet nedsänkt och tittar ner i marken han går. Han höjer inte huvudet utan tittar ner i marken på vägen hela tiden när han går. Och jag vet inte varför, men det går inte att hälsa på honom. För han söker inte på något vis kontakt med ögonen där och säger hej eller så. Vilket de flesta människor brukar göra. De brukar titta på när man kommer. Så säga. Men han tittar inte upp ens, han tittar ner och jag vet ju inte om han ser lite så här psykiskt störd ut på något vis. Han verkar ju inte ha något jobb i alla fall. Och så är också en invandrad kvinna där med bara en tetröja på sig. Lite tunnklädd i och för sig. Men han verkar ju inte något. Promenad. Ja, I för sig så blir det ganska varmt med den här solen har ju också kommit fram mer och mer där. Stockholm ligger på 22 tror jag. Södra Sverige tror jag har 25, i Så att det skulle bli ganska så varmt där och jag fick med mig lite äpplen hemma också här. Då ligger ut stora mängder äpplen här på olika ställen i skogarna till älgarna nämligen, jag vet bara ett ställe där älgen och älgarna har getit upp en stor mängd med äpplen så på så vis kan man förse sig faktiskt med äpplen här och de kostar ju lite litegrann faktiskt där. de ligger i stora mängder här ute i skogarna på olika ställen som gubbarna lägger ut till älgarna som sagt från början var det väldigt krockt eh, och lite så. Okej. Eh, Okej. Ja, var i för senare där som eh, det börjar spikka upp lite mer så. Det skulle bli ganska varmt på eftermiddagen, också kolla boxen där. Det var rätt mycket i alla fall och det var ingenting i den, bara luft. Jag kollade bara den någon gång ibland där och jag gick en en annan väg här istället för den där blöta vattensjuka eh, kladdiga backen där i motionsspåret på höger sida så tog vi vänster faktiskt och följde då eh, dalkorsvägen faktiskt där det är faktiskt ut, nästan ut med den där bäcken som rinner men sen går det in i skogen där, med stenarna rinner under. Kämp på vägen och ner i sjön Rällingen. Och där finns det faktiskt en rostig gammal vägsberg faktiskt. det är vistligt öppen men den går, det går lågt. Och så här ut också, om enskild väg. Gammal rostig. Och så Dalkarsvägen är också en fin skylt där med Dalernas landskapsvapen och pilen i höger. E, när de går från Orsamora där så har de fått is i sig i Nyberget i Seters kommun och sen går de in i Långsuttan till Trondbo och får is i sig någonting och äta där. Jag har ju grubblat på att vara någonstans i Långsuttan och få någonting i de här som år. Ja, det är bara varannat år. Och så man går Orsamora. Men det var alltså i Trollbo som de får is och äta. Och så fortsätter man lite i Frine bygggården där och äter middag och sover över för att sedan fortsätta väsa Jag ser den här lilla... Den här väldigt lilla arbetsledaren här på vaktbolaget som heter Mickan i TV. Jag vet inte om hon är 1,60 eller ännu kortare. Jag har märkt att en sån liten kortväxt kan vara och och skiljer på ässel där. Ja, de jobbar för ässel. Jag tycker det borde vara lite längre än så. Men hon är ganska kortväxt faktiskt där. Och här blir det bråk också där. Polisen får om hända ta personer här som då är bråkade. För att det är viss slussen eller? Man så den här lilla kortväxta damen där i eh, vickan. Jag tycker att en sån liten, eh, tunn, kortväxt kvinna borde ha svårt att kunna hantera de här busarna men hon har ju tillgång till batong och så vidare. Jag tror att hon är märkligtvis 1,60. Ja, när vi mötte den här långbenta två gånger och han tittar inte upp faktiskt, han tittar konstant ner i marken och Han verkar ju inte ha någon jobb, han kanske har någon psykisk sjukdom eller så, ja, möjligtvis faktiskt För att eh, normalt sett så brukar ju folk titta upp när man möter människor För att kunna säga hej eller så Men det går ju inte när han, han tittar, jag hade upp, han har i huvudet nedsänkt och tittar ju konstant ner i backen alltså i marken på vägen tittar han på och höjer inte upp blicken så att han verkar inte vara kontaktsökande så att säga det är svårt att veta faktiskt jag har gått i många år jag har gått i många år här nu jag har aldrig sett den där killen förut jag har mött honom en gång på motionsspåret där då tittar han ner i marken också han tittar inte upp och det andra gången jag möter honom, jag borde ha sett honom eh, tidigare höst. Men det har jag faktiskt inte gjort. Så att... Jag har himla kantareller här på ett ställe nu som jag ska försöka komma ihåg vad jag såg om. Men på ytterligare ett annat ställe är de borta istället. Men i för sig så var de ganska små där. Så att jag håller koll på några ställen som det finns. Kantareller på här Ja det är inte några enorma mängder Men Det blir på ett fåtal ställen som jag har observerat De här kantarellerna och så På ett ställe så är det två ganska stora kantareller Faktiskt och Jag ska väl hålla koll på de här Kantarellerna nu Och låta dem få växa till sig under september Och oktober och kanske in till Till november månad för att innan vintern kommer det. Risken till att det är någon som tar dem också. Men jag har koll på några ställen här. Ja det var där jag bodde i Vissamarkransen i Hägersten jag var ju tvungen att åka den i tunnelbanan, men... 83 var det till 94 kan man säga, jag är lite av vår i kanterna här. Men så flyttade jag till Uppsala kommun och hade en liten äta där. 2,5 mil, Öster om Uppsala och så vidare. Men redan i februari 95 var jag nere i Stockholm igen för att flytta härst. Men det var ingen höjdare. Men det var inte alls en massa ordningsvakter i tunnelbanan på den bilen, kan jag säga. Nej, det såg helt annorlunda ut. Så det här har upp under senare år där. Jag åkte alltså tunnelbanan med 83 och till fram till våren 94 när jag bodde i Midsommarkransen där. På tre olika adresser. Det var två lägenheter på för hotellvägen 146 och sedan ja, 19 kvadratdusch i källan och nästan var det Ganska som skulle bygga om, bygga om huset där och så rusta upp det där gamla huset där så jag fick jag nu på Främlingslägen 14 där i Vissamarkans och de har ju rustat upp de där husen och så och byggt nya också på det där berget som var utanför där och sen försatte de också med en ganska liten balkong också Jag sätter en bild på exakt, det kanske var min lägelhet till var i 42 kvadratmeter där så det blev en liten eh, balkong i ett ställe men å andra sidan så är det ett hus utanför där Men så den utsikten kan jag inte få nån vidare Sitta på en pytteliten balkong och titta på ett hus på berget där Ja det var riktigt eh, gamla hus det där, slitna och så och det skulle ju russas upp och så, men det tog väldigt lång tid där. Det kostade kostade 12 miljoner kronor. Den gamla husen på Främlingsvägen i där. Jag tror jag sett ett gammalt också. Röktes där. Någon invandrare som hade en liten, liten nervisk butik och där. Jag tyckte han hade ganska lite varor, men det förekommer att det var där. jag var småhandlar. I istället för att gå ner till Rikaas på den centrum så körde man kanske på en söndag småhandlar, lite små saker där. Det var inte mycket, så att säga. Jag storhandlar inte där. Och det var rätt sällan, men det kunde förekomma att jag kanske på en helg hade jag missat någonting. Ja, De små saker man behövde. Sen del någon slags äh, helt annan verksamhet där äh, takeaway blev det väl. Ja. Men då röstar i alla fall upp de här gamla husen på främlingsvägarna. Jag ska kolla på ettan här också nu för det ska bli rapporter faktiskt, jag hörde lite grann på p 1 också eller FM radio i, i, i mobilen så att säga. För P1 där. så Det är ganska bra att se på campopärget. Det är ju sänder i bå längre. Men som är ganska starka. Och P1 brukar gå in ganska bra där. Det är väl lite grann beroende på var man är någonstans. Men det är ganska så starka sänder. Det här var inga neger. Det är ju negerhuvuden det skägg i gubbi där jag ska jag ta lite Text TV här också så ska jag ser vad jag Eller vad de säger där Man kan ju inte höra om de här har något ljud där Jag är inte så bra att läsa på läpparna Men nu kan jag förstå vad de säger också genom text TVn där Det är väldigt grönt och fint också men det börjar komma lite Gula löv här också jag såg väl inga djur och så gjorde jag det Nej Det var en skänkig gubbe Om man har något fel på hymen Ja Nu ser jag att jag är lite småtrött och så vidare kan man på med en på kläder och kan man De varma byxorna som man ska åka skidor i egentligen men uppe på hygget där så blir det väldigt kallt och blåsigt och så så att man måste ha på sig ordentligt med kläder. Där. Också till huvuden där och blänka i solgasset Det blir problem när man har så mycket hår på huvudet också här och när det blåser så fladdrar omkring Så Jag fick en fästing i nacken också som jag lyckas pilla bort till slut. Jag tyckte att det kändes som att det var någonting som kröv på mig där och lyckas till slut få tag på en fästing där som jag skickar iväg så att den gick ner för landning där och det var det en älg, älgfluga som jag fick i, i, i, i hare, kring mitt öga där tror jag tyckte som i huvudet där och så, så att äh, det var en, en älgfluga också som jag till fick på min vante och, och, och, och pilla bort där ja, Jag tryckte väl till den så att den inte kunde äh, röra på sig med ben bensbattel Älgfluga var det Först var det en fästning som jag hade i nacken Den fick jag bort faktiskt då. Sen var det en älgfluga Som irriterade mig också i ansikte på något vis där Den var någonstans I pannan tror jag och den lyckades Också pilla bort där På själva vanten Vi jag på ettan Rapporttext Tv här och nu ja. pratar om den här kulturprofilen där vem det nu kan vara riktigt där Hur stor är medieuppgåd och så Advokaten tror jag är från Libanon, den här damen där. Jag tror det att hon de kommer från Libanon egentligen och till Sverige Jag försöker komma in här som admin på webbnode men det snurrar runt i rundring Det är väldigt segt att se Ja, det har en lång stång som man håller kameran på ja. Valverkarten heter Huttig. Det är en gubbe Han har fel på hyven och fula glasögon eh, Verkligen fult och Valverk eh, <laughs> ja, är nog oerhört ful typ och Den här gubben på e jag ätta är också en gubbe Jag har sett nya lurar också där Jag alla från nät nät, man kan köra med kabel eller trådlöst, man kan välja där Jag hade ju två Philips här, trådlösa men den ena gick sönder Och de finns inte kvar på nätet att de har utgått Jag tog ett annat märke där som heter Andersson Som är nät och eget märke där och Då kan man antingen köra med sladd Eller trådlöst, man kan välja där Så det är intressant faktiskt att man kan ha samma lur som är kopplad alltså med, med sladd alltså, eller trådlös förbindelsen. Det är väl lite, det är lite ovanligt. Jag gick genom skolgården också i morse här. Jons på skolan och ungen är lite busiga där. De har ett leksakståg där som står BVG på. Ja, det ska se ut som ett ånglok med en liten vagn där och det satt barn där inne är små pojkar och små flickor möter mellan Nordkorea och Sydkorea och det är ganska unikt det här faktiskt också. Det verkar ju positivt det här tycker jag faktiskt Nordkorea måste öppna upp sig också. Alltså. Man måste få bättre förbindelser med, med Sydkorea och övriga världen och få förbättrad ekonomi och förbindelser med handel och allt möjligt här. Och många är skeptiska står det. Ja, men de måste ju öppna upp landet alltså. Det går inte att... Det finns visserligen bra förbindelse med Kina va Men alltså det måste vara handelsavtal och Måste förbättra hela ekonomin och sånt där Öppna upp landet och så vidare det vi går inte att ha det så där stängt och slutet längre Det är det som är felet där Och alliansen vill ligga ner Arbetsförmedlingen, och jag säger faktiskt så att det är dags att lägga ner den helt och att... För att... Arbetsförmedlingen förmedlar ju bara en mycket, mycket liten del av arbetarna i Sverige va? och en stor utredning om Arbetsförmedlingens framtid pågår. Det kommer att krisera myndigheten på flera punkter. I så fall kan man ju då byta namn på myndigheten som idag heter Arbningen. Ja, myndigheten måste få ett helt annat namn för att Arbetsförmedlingen kan man ju inte säga När den nästan inte förmedlar särskilt många jobb Jag tror det var 1,6% som den förmedlar helt enkelt Så det ligger ju ner kontor också Lokalkontoren där Ska myndigheten vara kvar Så måste det byta namn Den kan inte heta Arbetsförmedlingen För det är missvisande namn där Om det nu ska vara kvar så att säga så borde man byta namn på själva myndigheten där. Och nu tar jag också rapporten upp om den här torkan också här. Det har ju varit problem med skördar och så vidare. Jag tror det är 25 grader varmt idag i södra Sverige va? 2 i Stockholm där och, och Ja det var väl 19-20 grader någonting här på eftermiddagen Så det värsta problemet idag var ju blåsten. Och då är det stor också betydelse Om man är på På en låg nivå ja, Jämfört med Om man är uppe på Höga berg, uppe på hyggorna Här utanför långsidan utan Högt upp Alltså öppet Och i, i den hårda vinden I motvind till exempel va Då blir det verkligen besvärligt Sen är det i en skog där eller om man är nere i en sänka liksom På låg nivå Men så Är det helt enkelt inte alls Samma problem där Jaha då ska det bli Det att blåsigt även på där. det ska bli blåsigt där. man ser texten. Men i för sig så var det ju blåsigt också där. Och det viktigaste är faktiskt att det är uppehåll och stabilt väder. Men blåsten... Blåsten är ju ett, ett problem där. Ja nu kom jag faktiskt in här på ett ställe så jag kunde uppdatera här Med vandringsturen och sen Har jag inte lyckats uppdatera heller På dalaradion.webnode.se blogg med gårdagens eh, Radiobloggen var det väl va? För det är så väldigt sekt att komma in som admin där Och fredag där det ju ännu värre faktiskt där med Både regn och, och blåst och blåst och regn men för vargondagen så är det väl med stabilt väder men blåsigt och det var det idag också faktiskt. så Man kan ju ta sig ut där Blåsigt man kan ju korta av också och gå lite kortare sträck och så En invandrare kvinnor här som gick och käm på vägen norrut hon hade faktiskt bara på sig en, en T-tröja och Ja, det byxer helt enkelt det. Att sett henne förut faktiskt där. Men det är en gensstaka människor som inte rör på sig där. Bredan var värre, det var när både blåser och regnade och regnade och blåste och Torsdagen blir... Det är stabilt, vet jag, men, men blåsigt där Och mobilen är avstängd också, den laddas Nej, den har jag laddat, ja, den är avstängd här Den alltid igång och så Jag har legat och bilet också där i sängen och så, ja Jag har duschat och ätit då och... Legat till sängen där och skickat upp det här med vandringsturen också. Från röstinspelaren och sen Google Drive där och dagens tid och, och där och lyssna på musik där och lägga till och vilat också. Orka inte stilla på skärmar så mycket faktiskt att man ligger att säga där och lyssnar på musik med hörlurar och blundar och vilar i tag där. Man kunde du se att tre topparna på gården rör sig fort hastigt fram och tillbaka i blå och blåsande mm. Solen kommer faktiskt till slut fram och så Faktiskt Det verkar det är svårt men, men till slut så Till slut kom faktiskt solen fram en hel del och så Men det var ju väldigt grått där muret och så Och besvärligt också med vindarna här Det är som var problemet också Är man lågt så är det inga problem direkt In i skogen där, men uppe på Uppe i backen och hyggen är uppe, högt uppe på bergen där i motvind Hur är besvärligt. det besvärligt? Ibland är man lågt och då är det inte så mycket blåst och sen är man högt uppe på hyggen och högt uppe på Högt uppe på bergen här och i motvind och så på så Det kan bli väldigt besvärligt där faktiskt så det måste jag säga att det blir Ja, när jag mötte på Kemperbergs vägen, jag sett också en gång tidigare på motionsspåret Hans huvud är nedsänkt och han tittar ner i marken tittar tittade aldrig upp Så att man inte kan, man kan inte säga hej eller så han borde väl gå på ett arbete tycker jag. Kanske har någon psykisk fel. Jag vet inte riktigt. I och för sig är han ute och på så går och kring där. Men jag borde ha sett honom tidigare. Jag har ju gått här i många år så att säga. Och inte sett honom ja, en gång tidigare på motionsspåret. Och var också huvudet. Sen sängt han tittar ner i marken hela tiden också. Höjer inte upp huvudet, han tittar inte uppåt. Så han ser inte mig. Han tittar ner i. I marken hela tiden. Där. Jag vet inte varför han går omkring på det viset. Faktiskt. Det ser inte riktigt normalt ut och hela tiden sänka huvudet ner och tittar ner i marken och backen. Jag blev utlagd också för att gräsa vinnarna igen. Ja, det är en seger. Det är en sida här på. Uh, uh. Det här är det är som Karlsons klister faktiskt. Där. Man trycker och piller och väntar på det. Ja, det är hopplöst. Nu ska vi se här jag ska uppdatera vandringsturen och gårdagens radiobloggen och i några dagar som ska jag några kanaler komma igång igen på eh, TuneIn, jag återkommer där. Jag ska bädda in dem också. Lena och Lin, ja det är en eh, tjuksig dam. Lite sval kanske i och för sig men ganska smyg. Ja, det är väldigt grönt än så länge, men det börjar så sagt bli med lite gula blad och så. Jag tror fredag blir nog lite värre, man får det blåst och regn och regn och blåst, men torsdag blir det stabilt vd men blåsigt. Man sätta på sig är varma kareder. Ja, det känns sekt faktiskt ibland här som Karlsons klister. Man trycker och piller och det händer ingenting. Och det är hopplöst. Var det var väl den 6 km idag. det var ju handla på IKA igår, så att det är så trött. Det är tungt och besvärligt och så. Och sen har jag ingen kraft i kvar överhuvudtaget. Jag kommer inte ut när jag är. Måste fylla på här då? Ja, man tar ut sig fullständigt faktiskt. Och en jättefin trygg på så där ute. På vägen skrev. Jag kommer jag önska ta bort det fastighetsbolaget men jag pratade med inspektören där, Mathilda. Eller så Det var en fin tyg på så där faktiskt som man kan handla i. Jag såg väl inga djur och så. För det massor så ser man inget. Jag har intresse. Nej, de kan ju gömma sig och så. Ja, jag har ju sett några kanta det här faktiskt på några få ställen. Jag tänkte låta dem få växa till så här ett tag till faktiskt så att de blir lite större de måste väl ta med sig de hemma och steka dem i stekpannan. vänta Vänta, vänta, vänta, vänta. Jag ska försöka uppdatera listuren här och så om det igår också. Med och den här befolkar. Och i får vi se. Det tar på kraften här. Vi har tv-skärmen att se det på också där och skarvar. Det fanns ju skarven där i sikt under det Vi har och satt på sten med för mig Men så fort den kom så överfann de Ja de såg ju mig där Fiskarven även där vi fiskar torpet där jag sa att du spela in där, naturser, där och naturen naturreservat som ligger i Stenierslott som och fint äppelträd där hon hade ju krasat en ruta där eller gått in det var någon potta där eller någon fin skinsoffa och så arbetade också med den långa hon. Man såg ju deras slottet där borta. Det är ju väldigt privat det där runt slottet, och så. man äger ju skog där Där får man inte komma in utan tillstånd, då blir man polisanmedel Det är helt privat det där runt slottet faktiskt, Jag tycker det är skandal faktiskt där, Men det är inte öppet för allmänheten alls där. Och på 10 eller någonting från USA, någon knarkarbrud som man kört en lyxa i en dörr <här> in i huset där. Hon är höggen yxa genom en dörr där. Tjafs Det mesta är ju droger Relaterat på en vis i USA Alltså droger alltså. Det är droger inblandade blandade i mycket De här De grips av polisen där ja, Den där bilen står kvar också Bokons borta den här Jag gick ju vidare i morse Jag har sånt länge där. Jag pratade med polisen för två veckor sedan men det står fortfarande kvar. Eh, kommun känner till den här bilen också nu. En ljuskrå. BMW med, med punktering på alla däcken och uh, krossar. Det är en sida ute. står bakom den här. För två veckor sedan ringer jag ringde till polisen om den där bilen men det står fortfarande kvar. Kommun känner till den också. Jag vet inte varför den står kvar där. Det borde ju bära sport och så vidare. De har inte allmänt stulen, men jag bryr mig inte om den här bilen längre nu. För att både polisen och nu också kommunen har fått känna dem om den Det var ju två veckor sedan som jag pratade med polisen om den här bilen och jag bryr mig inte om den den får ju stå i hundra år till i så fall. med punktering på alla däcken och krossar de sidor ute de har stått i två veckor nu där. jag förstår inte varför inte den, den är bortbärgad nej och den har inte använt stulen heller men nu brev jag inte om den är dunk men får den stå där i hundra år, det brev mig inte Vi ska hålla koll på turin inom några dagar här så Vi får ju på gång några kanaler Det har ändrat, men det är ganska nyligen så att det, det tar lite tid när du kommer över där borta Det var många stationer och så Så att jag räknar med att inom några dagar Så ska ytterligare några kanaler komma igång Vi har tre som fungerar Och ytterligare är väl tre tror jag Som ska komma igång här Men det kan ta ett tag jag ska hålla koll på det i den närmsta eh, Tiden här Det är väl direkt kanalen och det är väl Kanal 2 vad va, mix Kanalen också, vi har ettan fungerar då Kanal 2D äh, fungerar och Dala Radion fungerar på turin, men det är ytterligare Tre kanaler som kommer att komma igång om lite tag här, det är ganska nyligen jag fyllde i det där ur där, där. Ibland hör de av sig. Man får inte koll på det. Ja, I kapitikerna är det slekt kött där och så och så. Nej, förresten det måste det var en fiskrätt tror jag. jag såg så potatis och så var det remoralssås som man hade på sidan om där inte på sig. så man fick klippa upp så var det. ja det måste vara en fiskrätt som var stekt. jag såg inte vad det var jag var så hungrig bara. men så det var någon stekt fiskrätt och sås och potatis och så en remoralssås i en påse så man fick klippa upp efteråt så säga. och sen var det en liten, en liten prips, 2,5 kall och den, den släcker tursten bra faktiskt så jag kommit på nu på senare år faktiskt Ja det var den här enorma värmen här och torkan under lång tid här och då testade jag att köpa lite öl här, lite lätt lättöl och folköl och nu, köper jag någon gång lite Prips, lättdöl, 7 lite mörk, 2,5 Då släcker törsten, det är bra faktiskt. Men den större blir det, Nej, det blir inte. Nej, det är inte En liten lättdöl Prips, 2,5 Och hittar jag någon skep ut här så tar jag med mig den Ja det är väl mindre mängder skep ska jag ha bort från naturen Och ta gärna med en liten plastpåse eller en liten soppåse Är du ute där så plocka lite skep och ta med dig och släng in och sopa och hållar eller så Om alla gjorde det så ja, även om det var lite Mindre mängder skrep så det är väldigt bra faktiskt att få bort det där skrepet också faktiskt där och Alla människor i Sverige hade med sig en liten påse och ser bort skrep och så Från gatorna där man bor eller ute i skogarna där så skulle Det skulle ju oerhörda mängder av skep för sina. Ja, är det mycket stor då får jag ju kontakta kommunen där. jag pratar om lite mindre skep. Så kan ligga lite här och där. Men ibland kan man hitta ganska bra saker också faktiskt där och så kläder och så. Jag är på med en träningsbyxor här men det är nog kladd på dem. Eller har varit i alla fall. Så att det brukar inte vara dem ute. Lite fläckar här på ena benet där, och ja. sist var det Ken på väg en massa skrep som kommunen ska hämta men det var en fin på det där faktiskt som jag sist med på Ica. Man blir flåse här, det är jobbigt att där och besvärligt blåst med. Jag har fyllt in här med formulären och... ja, då Jag har alla koll lite grann på att in här Får ihåg de här Tre kanalerna som fattas nu Det var ju serverändringar på sommaren där, Men jag missar ju Andelen där Kolla på att här nu Då vill vi se När det kommer igång där Med strömmarna igen Ja vi har ju tre signaler som fungerar på att och tre ska ju komma igång till tror jag och, eh, Det finns ytterligare en möjlighet att lyssna i, I Apple listen to my radio men istället för att sitta och chatta om det så kan ni gå in på www.dalaradion.webnode.se www.dalaradion.webnode.se Där finns information om den här appen med länkar Och exakt hur det går till också, vilka kanalnamn som man kan skriva in, det är några exempel på För att i den här appen Listen radio då måste man skriva in kanalnamnet i sökfältet. Jag tror du börjar söka ut sig själv sen. Det kan dyka upp annonser också där. Men då får ni inte trycka bort dem. Om ni betalar så kan ni också spela in och så med den appen. Otis Listen to My Radio-appen. Det kan ni söka på, på internet för Android eller för iPhone. Information har jag lagt ut på www.dalaradion.webnode.se Kanal 10 visar amerikansk polis här. Jag har bara med någon bil och poliserna hittade droger där och så Ja Ja, lite knark där nu Heroin nu ja. Så det är mycket med droger relaterat det. Nästan det mesta som man ser när de stoppar bilar och så vidare är ju knark faktiskt dråger i USA där Jag kan inte sitta här hur länge som helst, det är inte bra att jag sitter för mycket och för länge och sånt. Jag har en blåsa som är besvärlig här och jag, jag, jag försöker ha lite kontroll på den så att det inte blir för mycket och så. Just nu verkar den lugn och så. Det kanske inte ska dricka så mycket och sånt, jag tar lite extra energioblätter också. Och lite äpple idag, det ligger mycket äpplen här som gubban har lagt ut här i skogarna på många ställen till älgarna men det har ju börjat ruttna också och det är mycket äpplen här jag tog lite grann äpplen jag med mig hem också så åt jag upp några stycken äpplen också ute här vilket ger mig en del kraft och energi Vilket eh, fina äpplen jag vet bara ett ställe där älgen, eller älgarna har sett de här äpplena och krossat på en enorm hög med Äpplen och det är ju nära eh, vänplanen nummer tre vid eh, gråntoppsvägen eh, här. Där har det ju äl, el älgarna. De har ätit upp en väldig massa eh, älgar. Nej, nu är jag trött. En älg, älgarna har ätit upp en väldig massa eh, äpplen där helt enkelt det. Jag försöker uppdatera här på www.dalaradion.se och så när jag släcker en rundring som bara snurrar runt där har jag inte uppdaterat radiobloggen från igår också för jag kan inte sitta här i fem timmar och titta på en rundring som bara snurrar runt och sen står det vänta och vänta och vänta och man blir ju vansinnig alltså så då får det vara vi får se om jag kommer in här till slut som admin där. Ja, man får lite energi i de här extra Jag minns de här från 70-talet. Vi har väl varit på Extorskolan där på söder och så. Vi var handla på likarptik där. På Tedeljuskaten tror jag. Var. Och då kunde man köpa Dextrosålta bättre. Se mitt emot. Det är tomt. Det är åtta uh, lägenheter som är tomma. Migrationsverket har tömt dem och i himla området är det nog fem tomma lägenheter för då stämmer det. Det ska nämligen vara tolv uh, lägenheter i långsiktet som Migrationsverket har tömt. Ja, sen finns det ytterligare några tomma lägenheter men nu pratar jag om här avtalet med Migrationsverket som är uppsäkt det är tömt på asylsökande, där. i är det tolv lägenheter Men så tillkommer ytterligare några tomma lägenheter också i är alltså Vanliga tomma lägenheter så det är det faktiskt med mörka lägenheter, man kan se inne i köken och inga lappor som lyser Man ser inte särskilt mycket folk på gården och Tomt och på lekplatsen och så vidare, så det ger väldigt ödsligt intryck i och för sig så blir det färre med asylsökande på långsutten här Och lite färre med människor ute och så men det är lite mer tomma och ödsligare Med folk tomma gator Och ödsligt det är där Ingen fart, det är dött. Ödsligt då. För jag kommer runt där och det är olika med blåsta och låg, låg eh, nivå eh, så känns det inte så farligt. Och sen när man kommer ganska högt upp här på hyggen och ja, i kraftiga backar och ja, uppe på de höga bergen i motvind och sånt, då är det ju desto värre så med blåsten Så att det är lite olika vilken position man är i om man är med motvind Med eller motvinder. Ja, där nere vid motionsspåret tog jag en annan, annan väg och skripa går där. Bröta och, och den fuktiga backen där. Som är kladdig och lerigt och vattensjukt, Det följde jag faktiskt till och Där vid den där vattenbäcken. Och, vägspärr där som är rostig och dammöppen. Och det är en vattenbäck ner mot på vägen och ute. Skönrällingen där. Här ligger en bodgård också i närheten faktiskt men den är borta. Och rivet faktiskt Ja det stod en gammal brödcontainer och skrep också på fältet där. Men den har jag fått bort till slutar. Mötte och invandrare också som gick norrut på Kempovägen i T-tröja Tycker såg lite Lite ut kanske i I, i den här bråsten som var Men solen tittar fram lite mer på eftermiddagen här Men för det var ju ganska så grott om till stor del idag Men sen kom ju faktiskt där den Solen fram mer hyfsat där på Eftersom det är södra sverige är 25 grader i Stockholm och 22 kanske där. Det, det skulle väl vara 19-20 grader. Men Karl som är mött där, han tittar ner i marken bara. Ja. Den andra gången jag ser honom hon är långt, är ner sig och stirrar ner i marken. Höjer inte upp huvudet och tittar inte upp och säger inte hej eller någonting, Han tittar ner i, i marken hela tiden där och undrar liksom hur om Har han eget jobb eller man har någon psyk eller ditt han Man På kunskapskanalen åker man kring med gamla otor Då hade om järnvägarna i USA där. Heliga avlok och USA var de stora kraftigare. Vi fick se hur jag uppför indianer befallde också. Bland indianers man föll tåg där. <går> Jaha Det är ju mycket sådana här vilda västerfilmerna Filmerna De här tågöverfallen Vi inte ahol när det gjorde Jaha. Ja vi ska se här, man kan göra ett försök här jag Försöker att uppdatera här Vandringsturen och så har jag Roddybloggat från igår också där men som fattas Det är så segt helt enkelt, där. vi ska se om hon går lite bättre här Klockan går fel en timme också egentligen så att hon är, är En timme tillbaks egentligen Nu ska vi se om det går lite bättre Det är så väldigt segt helt enkelt där Det handlar om amerikanska anläggningar På kunskapskanalen Men det är ju snö där så det vill jag vill inte se det tar jag alltid bort Så fort jag ser det där vita äckliga snö Så tar jag alltid bort det helt enkelt Ja det vill jag inte se alls Så att det blev lite äpplen där och så fick jag mig med mig äpplen hem också där, så att man blev anstängd. Och... När jag här läget och vilat i sängen också där, blundat och lyssnat på musikbelurarna är slappnat av och... Jag blev tom, såg inte stressa för mycket här och... Jag ser vi också, eller jag, jag ser Dalarna Vision där inte, Kan inte ni se Jag tror att samtliga kommuner i dagarna. har mentala Dalarna Vision på sitt kabel det är ett förboll, en dragspelsklubb där. Ja, jag kan ju få ut... vi håller jag försöker uppdatera vandringsturen här, men det går förbannat långsamt, det som syraps. Carlsons klister, ja det står ju bara vänta hela tiden, det blir vansinnigt där. Jag har inte ens uppdaterat det, ja, det beror på en igår där, det går ju så försäkret långsamt. Och en på ettan också med bruna ögon, det vill jag inte se. Då följde min mormor där och man fick inte störa henne då. Det blev hon vansinnig. Hon ja. tittade inte på glä och orack, ja. då fick man inte ringa. Man fick vänta tills det var klart. Ja, och också gumman. Ja, det hördes i hela lägenheten på Grinsgatan på Södermann och min mormor snarkade där i lopplådan. I köket faktiskt. Det fanns faktiskt litet utrymme där. Det här är hennes gubbe som hade legat och sovit där tidigare han var ju där. Jag tog hon plats där. Ja. Man har inte sågit det var. Det såg man tidigare som en tältsäng bara, men som man fällde ut. Hon snärkar så det. Hördes där, ordentligt där. Är borre ja, Hon knarkade inte. Det värsta så besökte jag inte heller de sista åren men det vore på att helt inte fick det barn, barn som skulle komma på besök så jag fick inte sova över där För jag jobbade på olika tider med mina tåg där på Stockholm central Så jag fick aldrig för min mormor de sista åren Hon blev 91 Nu ska vi se Vi kopplar upp surgås och har koll på på grabben. gör det vi kan med de skadorna vi ser och får på filtar för att hålla dem varm. Mår du bra? Annars? Förutom att du är full Åh, så funnits också på det här. Nej, jag är Nu kommer, kommer ambulansen okay. Vi gjorde det vi kunde och lugna framförallt och han och. Som stod bredvid. Att ambulansen kommer. Det, det är okej. Okay. Det är inte så folk med det. Vi har gått över kroppen på honom. Hittar inte mer. Han är väldigt beroende på knäna. Då är... mm. kommer han inte att ta hand om den här ambulansen. Våldet ökar. Det blir och brutalare. Det, det kommer hit också. Vi kan inte blunda för det. Vårt samhälle som har varit förskåna för sånt. Men det, det hänger ju med med invånarna för Det blir så mångfald, aldrig kan det inte vara snälla, det måste finnas någon också som är ute på jävelskap. Det visar sig lyckligtvis på plats att den unge mannens skador inte är så omfattande. Det är, det, det är en lugnare känsla när det, när det inte var någonting. Det var inte alls så som jag hade tänkt. Det var lugnt, det bra. Mm. Ja, så här är livet för en deltidsbrandman. Det är sängen, ut på larm. Att komma hem, gå och lägga sig, försöka sova, gå till jobbet imorgon morgon. TV-ljudet där kommer från en trådlös sändare till en trådlös högtalarbox med små högtalare. Men jag har kopplat in den här med lite mono mono-audiosignalkabel så vi kan få ut en i sändning till en audioväxel här. Det är så det är kopplat här nämligen. Trådlös sändare och så går det till en högtalarbox. Trådlös med små högtalare Inbyggda Men I hörlursuttaget hör har jag kopplat in en signalkabel för mono här Till audio Växeln Och där får jag ut i sändning då Så att det är så det är kopplat här Kan få ut tv-ljudet här det så finar vi ingen på Smögenbron. Då vet vi ju inte om någon har hoppats. Så då inräktar vi insatserna på vattenytan. 600 du något från en svenskom? Ja, det står på rätt ställe. Okej. Okay. Frågan om kursmedvakningen ska ta en lov under kontan här- och bara så jag bekräftar så att det inte är någon som lägger i vattnet. på. Jag att med Sjöräddningen kallas in och påbörjar sökandet efter en kropp i vattnet. Vad är du som är inne. Den taxichaufför som rapporterat in till SOS söker upp räddningspersonalen. Var den ensam som hängde eller? Nej, det var två stycken. Det var en som koll och en som hängde. Men det är ingen som har sett något som har hoppat eller nåt på. Nej, det kanske var någon steleger som stod och ska upp den och äh... fortällan. Det här allvarligt ut så som det såg ut så det här körutskottet. Det är det han vill. Vi har haft äh, par som har hoppat äh, i en dödsolycka. Det var två stycken som stod här uppe. Går det bra med dig så den som var kvar så hoppade jag också. Går det inte bra så ringer jag alarman. Så han fick ringa alarman. Han hittar vi dagen efter, rakt ner för det. Efter en timme avbryter man sökandet eftersom ingen har sett någon hoppa. Ja, vi kanske ska avlyssna fyggran här klockan 19 med lite nyheter. Ljudet ut så att säga, det är ingen tv-station det här, vi kan lyssna på Fyrans uh, nyheter här Klockan 19 här, Ska vi se Lite jag sagt förra Och <går> inte 19 riktigt ännu Vi lite grann där, kort uh, gång. tar upp för nyheter vi ska publicera vandringsturen också här på www.dalaradion.webnode.se och blogg. Det går ju så långsamt och så vidare. Är det är inte många människor som är ute och rör sig här i skogar och så utanför Långsuttan Det är de enstaka man ser men de är väldigt sällsynta kan jag säga och Ofta är jag helt ensam och så Så det är inte ofta man ser några människor som är ute men det kan ju förekomma faktiskt Att man inte känner sig helt ensam Men ofta är det ju så Man ser inga människor helt enkelt Man vet att det eller så vidare men det kan förekomma, det är inte så vanligt Okej, nu kommer fyran här strax Då ska vi lyssna, det är ingen tv här Då ska vi lyssna på vad de ser på Fyronns nyheter nu, plocka en TV-ljudet Nu vi fyra nyheterna här är tv onsdag. Kulturprofilen nekar till våldtäktsanklagelser vid rättegången idag. Han fick 12 000 för att sluta kritisera barnkliniken på Ersta. Och så veckans höjdpunkt för de äldre i Högboda. God kväll. Mediopodet var stort när rättegången mot den så kallade kulturprofilen Jean-Claude Arnaud inleddes idag. Ännu ett av MeToo-rörelsens rättsliga efterspel som i huvudsak utspelar sig bakom stängda dörrar där en åtalade lekade till sexbrottsanklagelserna får gärna backa lite Den så kallade kulturprofilen Charles-Claude Manor i Stockholms tingsrätt tidigare idag. Rättegången gäller påstådda våldtäkter mot en och samma kvinna. De ska ha inträffat vid två olika tillfällen för sju år sedan 2011. Tidigare har kvinnan berättade i polisförhör hur den första våldtäkten ska ha börjat som frivilligt sex- men enligt åtalet sedan övergår till en våldtäkt med grova våldsinslag. Två månader senare åker kvinnan återigen hem till kulturprofilen och somnar där. I förhör berättar kvinnan hur hon då vaknar av att kulturprofilen har samlag med henne. Och så är åtalspunkt två, också en våldtäkt enligt följande. Jean-Claude Arnaud har genomfört ett samlag med sekretess A, varvid han otillbörligen utnyttjat att hon på grund av sömn befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Hon har ju beskrivit i förhör eh, hur hon har någon slags, att hon är rädd för honom och hon träffar honom i flera tillfällen trots den här första påstådda våldtäkten. Jag kommer inte bemöta den frågan annat än att säga att min klient har på ett logiskt och klokt sätt berättat om hur situationen var för henne och varför hon har fortsatt träffa honom. Det tänker inte jag ta här, eftersom vi behandlar det bakom stängda lörrar. Det saknas teknisk bevisning och rättegången baseras till stora delar på kvinnans egen berättelse tillsammans med sju stödvitten och en journalanteckning. Det är en väldigt stark och trovärdig berättelse. Sen kommer vi höra den tilltalade. Och då får vi se hur mycket han minns, för han minns ju inte så mycket av vad som har hänt i, om man läser förundersökningen. I det här fallet så tycker jag att det är ett svagt åtal. Bevisningen är inte så robust som man kan påstå, men det är ju på saken. Mm. Så jag tror på en frikännande dom. Så jag hoppas att jag har rätt. Jag, jag kan gå en vi? kommentar. Jean-Claude nekar till alla anklagelser. Han ville idag inte svara på några frågor till media. Ja Per, det här är inte första eh, målet i av av i torrörelsen. Vad är det? Rätten tar hänsyn till här? Ja, rätten ska naturligtvis inte ta hänsyn till skriverier i media. De tittar på vad är det åklagaren påstår att han har gjort? Och vad finns det för bevisning som åklagaren kan presentera? Håller de ja fälsan om det finns tvivel eller tvivel, då kommer han att frias. Och det finns en del knepigheter i det här fallet för det är åklagaren som har bevisbördan det är sju år tillbaka det som har skett det kan räcka med en trovärdig berättelse för att den här kvinnan ska kunna, eh, för att han ska kunna fälla sig då Trovärdig berättelse tillsammans med en viss stödbevisning. Man behöver inte ha teknisk bevisning för att få någon fält för våldtäkt i Sverige. Men du, enligt det här åtalet, då ska den här kvinnan ha besökt honom igen efter den första våldtäkten. Ja, precis målsägare. Men Massie Fritz vill ju inte närmare gå in på det här. Det är ju en, en pågående rättegång bakom stängda dörrar. Men i, i förundersökningen och polisförhör så har kvinnan berättat hur hon är rädd för honom och hur hon är rädd för att han ska påverka hennes karriär negativt. Man ska komma ihåg att det inte alltid som ett våldtäktsoffer agerar helt rationellt. Okej, tack Per. Imorgon fortsätter rättegång, då blir det vittnesförhör. Barnkliniken Lilla Erstagården som kallar Fakta kunde rapportera om igår har betalat en förälder för att sluta kritisera verksamheten offentligt. Mot att skriva under en tystnadsklausul i ett kontrakt fick Erik Falberg 12 000 kronor. Ett avtal som klinikledningen nu medger var olyckligt. Erik drev under flera år en blogg där han kritiserade Lilla ersta för vården av hans son. Under lång tid föll han kontakt med ansvariga, men först när han anlitade en jurist fick han till ett möte med högsta chefen för Ersta diakoni. Under mötet skrev de ett avtal. Du förstod inte att du hade skrivit på ett avtal som innebär att du inte längre får sprida kritik mot Ersta diakoni. Jag förstod inte att det skulle kunna bli, alltså det, det, det var som att vi hade ta, kommit överens om att inte göra det. Tänkte inte jag på att ja men då kan man bli ständ. Då blev jag ju lite rädd. Erik skrev alltså under ett kontrakt som innebär att han varken får kritisera Ersta diakoni eller öppet berätta om vad som hände hans son Vilgot på lilla Ersta Gården. Advokaten Mattias Blomberg är expert inom socialrätt. Han har gått igenom avtalet. När man ser detta så blir man ju intuitivt väldigt upprörd. Här Är det en person som har förlorat sitt barn och, och, och dessutom får man inte framföra kritik mot det som har hänt under tiden barnet har vård. Alltså, och att, att, liksom, att sätta en förälder i den situationen, det, det, jag, jag förstår det inte. Jag har väldigt svårt att begripa hur man har resonerat från, från ersta sida. Sjukhuschefen Jan-Åke Sätteström känner till tystnadskontraktet. Den... Paragrafen i avtalet är olycklig, absolut. Det håller jag med om, eller vi håller med om det. Vi borde ha bett det juridiska ombudet att stryka den formuleringen. För vi formulerar oss inte på det sättet i avtalet överhuvudtaget med deras klausuler. Trots att Erik riskerar att bli ständig domstol för avtalsbrott så väljer han nu att visa upp kontraktet. Jag det har ju gått upp för mig i efterhand att det här är ingen vanlig företeelse och att den kan ifrågasättas på väldigt många sätt. Så då tycker jag att jag måste bidra och göra mitt strå till stacken för att det här blir offentligt. Här fortsätter vi med utrikesnyheter nu. På det informella EU-toppmötet i österrikiska Salzburg ikväll och imorgon så ska brittiska premiärministern Theresa May övertyga stats- och regeringschefs kollegor om sin plan för att göra upp med EU. En så kallad hård Brexit, alltså inget avtal, innebär stora problem på många områden. Och nu varnar en av de högsta brittiska polischeferna för följden om britterna inte längre får använda EUs gemensamma databas för gränskontroll. What that does at the moment is it goes straight out to what we call the Schengen information system, so a European-wide database of all of the intelligence. To give you some figures around that, last year UK law enforcement checked that database 539 million times. So as you can see, it's an absolutely crucial part of what we do. So of course, you know, were we to lose that and have to fall back on different ways of doing things, uh, that causes concern, so of course that's what we're planning for. Toppmöten mellan de båda koreanska stunders har lett till ett försiktigt steg framåt. Enligt Sydkoreas president Moon Jae-in så har den nordkoreanska ledaren Kim Jong-un gått med på att lägga ner en anläggning där man tillverkar och testar långdistansrobotar. Nordkoreanerna säger dessutom ja till att låta utländska observatörer inspektera landets kärnvapenprogram. Kim Jong-un har också accepterat en inbjudan att komma till Sydkoreas huvudstad Seoul i så fall första gången för en nordkoreansk ledare. Kostnaden för mobiltelefonerna som hemtjänsten i Göteborgs stad använder väcker ilska bland personalen. Telefonerna iPhone 6 lisas för över 18 000 kronor styck. Pengar som hade kunnat användas bättre menar de anställda. Ja, Elisabeth Plan arbetar som undersköterska inom hemtjänsten i Göteborg. Tanken är att hon med sin nya mobil ska kunna genomföra många arbetsuppgifter. Bland annat in- och utsäktning hos brukare, dokumentering, schema och annat. Men hos henne väcker den bara ilska. Jag blir arg på de här telefonerna. Det är fel åt pipsvängen alltså. För det är de här pengarna kunde vi använda att mera utav. Iphone 6 lisas för drygt 18 000 kronor styck utan abonnemang. Tio stadsdelar i Göteborg lisar tillsammans cirka 3 800 telefoner. Kostnad över 69 miljoner kronor med det treåriga avtalet. Det visar en sammanställning som Göteborgsposten har gjort. Jämförelse görs med hemtjänsten i flera andra kommuner som också har inutsäkning. Lerum drygt 2 300 kronor styck och Kungsbacka smartphones kostar under 2 000 kronor. Men enligt Göteborgs stads IT-avdelning är det inte bara en telefon man får för pengarna. Det här är kostnaden för en tjänst som vi levererar där hemtjänstpersonal får tillgång till en stor del säkerhetsklassad information. De kan utföra arbetsuppgifter direkt ifrån sin mobil. Hade man inte kunnat köpa en billigare telefon som utförde detta? Nej, inte med de kraven vi har. Vi måste driva digitaliseringen i staden för vi har... Över tid kommer vi ha färre personal som ska utföra och stötta fler medborgare. Då måste vi hitta fler tekniska hjälpmedel. Behöver ingen telefon? Jag förstår inte sättet att tänka. Det är många anställningsinfällen som kunde gjort det mycket, mycket bättre i vård och omsorg. Stanna kvar i Sverige. Den elev på en gymnasieskola i Småland som misstänks av våldtagit en lärare in i skolans lokaler häktades idag av åklagare. Brottet ska ha skett i fredags men anmäldes inte till polisen förrän i söndags. Läraren mår efter omständigheterna bra och har inga fysiska skador. Den misstänkte eleven nekar till brott men är avstängd från skolan under pågående utredning. Nu har de fem sista sjuksköterskorna på ortopeden vid ystad sagt upp sig i protest mot den försämrade arbetsmiljön. Ortopediverksamheten var tidigare förlagd till två andra skånska städer men flyttade tillbaka till ystad 2015. Avdelningen skulle ha 14 vårdplatser bemannas med 13 sjuksköterskor. Sjukhusledningen har beslutat att ta in sjuksköterskor från ett bemanningsföretag för att lösa situationen. En förundersökning är nu inledd mot den kristdemokratiska riksdagsledamoten Caroline Syber. Åklagaren vill ta reda på om man gjort sig skyldig till bedrägeri efter att han fått ersättning från riksdagen för en resa till ett bröllop. Syber har tidigare erkänt att han gjort fel och betalat tillbaka delar av ersättningen. Mm, och alldeles nyss kom uppgifter om att... Caroline Syber lämnar Kristdemokraternas partistyrelse efter det här beskedet om brottsutredningen. Vi uppger partisekreteraren för TT mer om det här på TV4 Play. När man blir äldre kan både ensamhet och svårighet att ta sig ut och göra ärenden bli ett problem. Men byalaget i Högboda i Värmland har tillsammans med kommunen prövat ett sätt att slå två frågor i en smäll och Liknande initiativ hoppar på andra ställen i landet, rapporterar Maria J. Holmgren. Tisdagar är inte längre en vanlig dag för Kerstin Nilsson i Ränsta. Det var länge sedan hennes lilla by hade två egna mataffärer, så hon är van att åka långt för inköpen. Men nyss 90 år fyllda har det blivit svårare att ta sig iväg de åtta kilometerna till närmsta landhandel. Tills i juni, då just tisdagmornar fick en ny betydelse. Ja, då tänker den att ja, Idag åker jag och Hur känns det? Ja, det känns ju bra. Ja, oh. och även det sociala gemenskapet, det är ju roligt, vi åker tillsammans nu. Mm. Hej en på, hej på, Kerstin, nu mm. ska vi ut och resa. Mm. Ja. Så här har det sett ut sedan i somras då Bialaget tillsammans med Kils kommun började erbjuda äldre runt samhället högboda att få hjälp att ta sig till den lilla lanthanden. Tjänsten finansieras av kommunen tillsammans med hemsändningsbidrag från staten. Ett bidrag drygt hundra kommuner runt om i landet nyttjar enligt siffror från Tillväxtverket. I de allra flesta fall handlar det om att köpa hemvaror men på ett tiotal platser erbjuds också egna inköpsturer. I högbord har det varit så lyckat att fler byar nu hört av sig för att haka på. Ja, det är ett stort intresse. Det, det är det. Eh, just det här med att man har ingen service på vissa små byar- och man är då beroende av barn eller grannar- eller och då, då är man inte självständig. Och tänk att få komma iväg så här gratis en gång i veckan. Det är ju jättefint. Och det får han ju hoppas att det kommer på flera plasser. Ja, även om vi liksom över hela Sverige Ja, tack så gärna Här blir det dags för ekonomin Ulrika Tack Peter I spåren av en av de största penningtvättskandalerna i Europa Danske Banks här var... Ja, vi ser Ulrika Bergqvist där Jag minns att hon var kanske från början på SVT och ABC-nytt tror jag där man kunde se henne, men hon har ju sen gått över till TV4 Ett exempel på uh, Tekniska möjligheter här Jag har kopplat in TV, TV ljuden ja, TV-ljudet med T på slutet <laughs> Man kan lägga ut uh, audiosignalen via trådlössändare sändare, trådlös och en audiokabel, mono vi på tv också. Nu <skratt> uh, ja. ska jag begränsa oss lite grann också här. Jag håller på att försöka uppdatera dagens vandringsturen också då på talarradion.vn.sqs-blogg. Det går lite långsamt och sen har jag inte uppdaterat låte blocka för ni går därför att jag orkar inte sitta i 15 timmar och titta på en rundring. Sitta i 15 timmar och titta på rund ring som bara snurrar runt och så står det vänta. Så då blir jag vansinnig faktiskt där och... Ja, jag orkar inte mer helt enkelt. Jag öker den blir så trött att se den där runda ringen som bara snurrar runt och så kommer det där vänta står det. Så att ja, jag orkar inte mer där till slut. Ja, gamlingarna fick komma en gång i veckan till en 8 km bort närdrivsbutik där. Och jag tror det var i Leksand för några år sedan så var det likadant. En gång i veckan så åkte man från en by utanför Leksand med ett antal gamlingar. Och handlade så att säga in i själva Leksand och sen åkte man igen ut till byn där. Någon slags hamnkörning där så att säga och gamlingarna fick handla. Det är flera år sedan där. Jag tror det förekommer uppe i Norrland också med dessa stora avstånd att man helt enkelt ringer in till butiken på något vis eller via e-post och sedan körs varorna ut av, av, från butikerna helt enkelt där. Med hjälp av någon slags bidrag från kommunen då även de butiken helt enkelt har den servicen med hemkörning, då de får väl betala en liten avgift där <skratt> <skratt> <skratt> För att få varorna hemsända där När vi snackar om Norrland som är enormt stort då, det är väldigt långa avstånd så att säga det Kan det ofta vara här just där det är inte ens att, att det finns någon liten närbutik när kvar För det är så små byar Det är så få människor som bor kvar där Så att Det finns ingen form av service och så Så att de måste ha Hemkörning för butiken och så ja, Det kan inte vara så lätt faktiskt när det är långa avstånd där När man tar en polis på en gång igång så skulle åka 20 mil för att hämta en fylla faktiskt uppe i Lådan där när det kommer kommit halva vägen så fick de ett helt annat larm som var mycket allvarligare så man fick vända faktiskt där och det låter ut ju inte i egentligen Det är väldigt långa avstånd faktiskt i olika delar av Sverige framförallt upp i norr där är det långa avstånd och Det kan inte vara så rätt för gamlingar och sånt att ta sig långt där de ser dåligt och så då har ju staten gått in också med bidrag till de här lanthandlarna vi har ju en och vi har ju husby och garter och vitmansyttom. Ja, de får väl bidrag av staten för att kunna överleva. Nu ska vi se om inte vandringsturen blir publicerad till slut fall, och <klarar> sen återstår det också att publicera gårdagens radiobloggen också. <klarar> Ja, det blir ännu mer ödsliga det här. Åtta tomma lägenheter mitt emot, Det var mörkt där. Och asylsöken är borta så sen har vi nog fem stycken tomma lägenheter i det området V. Tolv stycken som Migrationsverket ser upp och sen är det ytterligare andra vanliga så att säga, lägenheter som är tomma också här i i Långsytan. Så det är ett väldigt ödsligt intryck faktiskt för dessa tomma lägenheter. Ja, här finns inget behov av att bygga något nytt, Jag är ju fullt med tomma lägenheter nu. Ja, det positiva är kanske att det minskar med asylsökande och så. Men vi är ännu färre människor på gatan och så vidare. Ötsligt och så vidare. Mörkt i eh, lägenheten, lys inga lampor då. Man ser knappt människor på gården ens där. Nött då, ötsligt, ja det är typiskt långsättande där. Jag ska försöka öppna radiobloggen på igår också här på daleradion.weblogget.se När Jag orkar inte på den där runda ringen igår, den bara snurrar runt hela tiden. Vi är så trött i ögonen på att titta på den här runda ringen så att det blir vansinnig. Vi står vänta. Ja, man blir ju tokig. To sort of play up. <laughs> <laughs> Hopeful of a good result for Cap. Larry Loading my contact It was actually a better result than I was expecting. Dog inside and, and cats inside. Chickens in the back garden. There's, there's definitely someone here looking after the animals. There's four cars. There's a whole family living there. Just someone to be in touch with him today. Definitely. And indeed, Daryl's faith is well placed. Jag tror det är någon mobiltelefon också som stör här med signaler. Det är någon mobiltelefon i den här går in på frekvensen här. tv. Tvens audiosignal så att säga. störs av någon mobiltelefon så finns jag i området. Det den i jag åker en gång i veckan <skratt> till en närdisbutik som fanns 8 km bort där. På en tågstation också ute i Värmlandsbanan där om rätt nu. <skratt> Det kommer publiceras och sen ska jag hämta länken till gårdagens dagens radiobloggen också från dagens tid.tk och publicerar också på daleradio.be.se snedstek blogg Jag tar ut mig kraftigt på de här banningsturerna särskilt med blåsten här så vi ska ju inte hålla på så länge här då. begränsa oss igen här. Jag tar lite sånt extra energitabletter som vi hittar på ikrar här har inte sett dem tidigare. Men jag fick syn på de där rackarna, så nu vet jag var de ligger där. Så dricker den här Ica-jusen där så man får det nyttigt Och några äpplen också som gubbarna lägger ut här, mängder i skogarna, till älgarna Och så fick med med några äpplen hem också ja, På vissa ställen har de legat så länge så att de börjar ruttna där. Klockan var rätt mycket faktiskt, att kolla boxen och den verkar vara tom så Det kommer inte så mycket post då Man behöver inte kolla så ofta Varje gång så här Någon gång ibland så kollar jag den här fastighetsboxen där Det är ingen postbox utan det är i Stockholm där <kör> Det finns det på ICA butiken postboxar men det är väl företagarna som har dem Eller postens postboxar där. Dessutom var det ingen tiggare här utanför. IK butiken har vi inte sett på längre. Faktiskt. någon gång har vi sett en utländsk där så brukar vi sälja någon slags blåbär. Där. Jag plockat det i skogarna men det verkar vara dåligt <skratt> intresse. det är lite långsamt och sekt här som är med på äh, Väldnod. Och inom några dagar här så ska jag uppdatera också. Eller för nya domänen Sverigralen.com också och betala. Jag tror att det är 58 eh, kronor För ett helt år där. Det kommer ju ske ändå inom några dagar här. Jag får passa på att den här dagen är dåligt veder här. Nu ja, ska jag gå till jag och hämtar en länk här till gårdagens, gårdagens radioblogg. Och sen ska den in på dalaradion.wnote.se. Jag är inne här om också på Twitter, på Twitter och tipsar lite folk och även på hashtagen svpool också. Att man kan lyssna på oss via appenlisten appen, to my radio och den finns för den finns för Android och Iphone Jag kan gå in här också på bloggar och hämta en länk där för att ni ska kunna lyssna eh, efterhand på alla våra eh, program där när ni vill så att säga ja on demand mind som det kallas så att det spelar ingen roll om ni missar några direktsändningar, ni kan alltid gå in och lyssna i efterhand eller ladda ner de här mp3 filerna <hör> för det är referensinspelas nämligen och läggs upp och publiceras Det är ju referensinspelade Direkt, in, direkt sändningar Klockan går i fel en hel timme också egentligen bara på sätt är det, det är fel tid Och vi får se hur det blir med Tiden här i Sverige och i Europa Eftersom varje land Ska få rösta om det faktiskt och Det skulle kunna innebära att vi har olika tider, till exempel Sverige och Danmark Eller mellan Sverige och Norge Eller kanske Sverige och Finland Och så och Hoppas vi hålla tummen Att det blir bra förbindelse mellan Nordkorea och Sydkorea Och så och Att de eh, gör framsteg i, i den här avtalen Och så vidare Jag tror väl inte att Nord- och Sydkorea kan återförenas Som en nation igen Det har jag svårt att tro faktiskt där Men vi får väl se vad som händer där. Vi ja, kommer in på bloggar som admin där. och... Vi ska se radiobloggen igår. Ja. Då ska vi ta den länken. Och sen ska vi ta och gå in där. Det är ännu en politiker här som har gjort bort sig och lämnar partistyrelsen efter det där avslöjandet. Karolin, hon har någon slags utländsk efternamn där. Jag vet inte riktigt vilket land hon kommer ifrån och så. Det är kanske är ett land i Europa. Och olika politiker som bryter mot olika regler och så. Och taxi fast det är eh, privat att eh, säga att det är och så för det är inte eh, reglerna där Jag minns det många herrans alltså år sedan jag vet inte om det var på 80-talet tror jag det var så försvann 500 miljoner kronor eh, från Stockholms stadshuset eller från Stockholms kommun och pengarna var så säga borta det var någon slags skandal där 500 miljoner bara så att säga borta Och det togs upp mycket i media på 80-talet oss var svagt eh, minne Jag tror att Hult, eh, Socialdemokraterna som var borgarråd då Det var en riktigt stor skandal faktiskt Det hade på något vis förskingrats i den här Ja det här är Köpenhamn och alla båtarna som ligger ute där Jag har faktiskt gått på ströget men... Det var väldigt länge sedan och så, det var i början på, på 70-talet och jag var inte mer än Ja, möjligtvis 12 eller 13 år var jag mm, Så att jag kan inte minnas riktigt, men jag vet att jag har gått på ströget i Köpenhamn Och besökt eh, Hummel och Garden och, och eh, jag hade någon slags restaurang också så <hör> Det var det jag minns lite svagt i alla fall högst. Och det är länge sedan jag fyllde 58 snart och när jag var 12-13 år typ så. I början på 70-talet och så gick jag på ströget där. Och... Jag är inte ensam. utan Det var en, en, en kamrat till mig som hette David där och hans mamma och en gubbe till där. De kom ifrån Spanien, hans mamma och pappa där. Men han var nog född i Sverige, David. Och jag kan inte minnas vad han hette i efternamn så det vore liksom inte att söka efter honom idag. Jag minns inte vad han hette faktiskt överhuvudtaget. Vi, gick inte, vi gick, inte, gick inte på samma skola. Men vi bodde ganska nära varandra på gränskaten. Men de rev ju faktiskt husen där och så. så de fick ju flytta då till Östermalm istället där. Då blev det ju svårare att träffas. Och sen blev vi osamma dessutom. han dök ju upp sen hos min mormor där och var gift och så. Och så då var det ingen osämja alls där, men vi skiljer sig som vänner i alla fall Vi gick inte på samma skola och jag minns inte alls vad han hette efternamn där Det kommer jag inte ihåg faktiskt Det är så pass länge sedan där, jag har bara en enda bild på den här David Från Vega där, den lilla stugan där jag byggde upp en liten Modell i en väg Och så tog han med sig några loka också där Och så lekte vi några timmar att ha lite David, det vet jag. Och var född i Sverige och pratade det vanligt. Det var franska. Men mamman och pappan kom ju från Barcelona där. Och vi hade ju modelljärnväg och de rev hela huset där faktiskt. Jag minns att han hade här fransk lok och franska vagnar. Och Ganska lite modelljärnväg men det var fint i alla fall med landskap. Och en sån här bakgrundsbild var det. Och kontaktering kontaktledning och så vidare. Men... De rev husen där Så att de fick flytta Och sen på man hade jag byggt upp en modelljärnväg också Men det är ganska länge sedan det här faktiskt nu. Osten var det på Ja det är då Slutet på 70-talet tror jag faktiskt Så det är länge sedan det där Och jag kommer inte alls ihåg vad Han heter efternamn så det går inte att försöka söka honom idag Det, det går inte alls Utan det var ju barndomen vi bodde på tror jag säga men vi gick inte i samma skola där och så. Jag har ju bilder på när de levde de här. Ja, det var väl två kvarter nästan, ja, inte hela kvarter, men det var ju stora fastigheter som levs där på Grinsgatan på 70-talet. Det där Konsum ligger på Gränsgatan, det, det, det, det revs det gamlade Vi hade ju Sunessons Livs också på Gränsgatan för länge sedan Ja bild som mormor tog när jag stod utanför porten där och så. Senare till reklam för kaffe där Faktiskt på en skylt och det var Sunessons Livs hette det Så vi hade faktiskt en mataffär precis utanför porten där du gå precis utanför porten och svänga in och in i en liten mataffär Lite Sumessons livs Men den försvann ju sen, jag tror att han var rätt gammal den där gubben ännu Och minns rätt, han var lite äldre var och Gick väl kanske i pension helt enkelt där Det var väl så helt enkelt där Eftersom det stängde igen Han var nog lite äldre det där Ja ah, det är en sån också med så här bakoslika tår som ligger Elvis där och där här rocker roll vet, ja, 50-tals rocken här Jag ligger i sand, sun och Ja det är så lite grej man kommer ihåg det är så mycket som har hänt i livet så att man minns inte alltid riktigt Men vissa små saker kan man minnas och sen ser man lite bilder också här. Jag har ju fotalbum fulla med bilder då. Lite bilder på väggen här och i köket och så. När man var liten och så vidare. Och en förskola där alltså skatan och var lite munkerat flickor där. Man kan se på, men hon var nog inte från Afrika men från Indien kanske typ Pakistan eller liknande. Det var ju Ja, det var väl i mitten på 60-talet eller faktiskt. Men det där där lever, om de här för att de lever. Man ser på bilderna. Ja, det är svårt att tro faktiskt, men de kanske är 90, någonting där. Det är mer. Ja, det är trist. Tapp en Google Nyheter också där så att du kan ju få fram och eh, se lite rubriker där. Men det är så mycket i det här flödet att säga av nyheter så att man kan inte ta in allt som händer och så. Det <hör> kan ju inte räkna med här jag kan ta upp nyheter nyhet för långs utan heller precis det. Det har jag ingenting att ta upp direkt. Ja, Jag tar upp det här med tomma lägenheter och så. Inget som jag sett i media. Håller någon slags eh, händelser och så. <skratt> ja, vilket media upp på dig där. <skratt> Stängda dörrar. Journalister och filmkameror, jag tar bilder då. Den här advokaten, här, hon heter, hon är då från Libanon tror jag. Man kan ställa på en målsägarens berättelse. Händelserna som nu prövas i ting. Jag tror att hon är från Libanon, men hon har väl bott i Sverige många år också. Det jag tänker med för att prata vanlig svenska. Jag jobbar som advokat där. Så det finns ju många invandrare som är skötsamma pratar pratar bra svenska och har ett arbete och kanske har en pizzeria, går gator, kök, kör tunnelbanan, sitter som spärrvakt eller stedare. Där. Ja, kör taxi kanske, bussförare typ. Men så att självklart Finns det många sådana också, men allt för många, de allra flesta, jobbar inte och utan lever istället på bidrag. Men det är klart att det finns många som är skötsamma och har jobb och så vidare. Kryssar på. Stående enligt den nya så kallade gymnasielagen att hamna på gatan. Vi har träffat Hadi och Fahim i Östersund. De har fått veta att de måste flytta från sitt bo. Alltså det känns faktiskt jobbigt. Vi måste lämna boendet ända sista september. Så vi har ingen annan boende. Det känns faktiskt jobbigt. Jag vet inte. Men vart ska du bo då? Har du någon idé? Nej, jag har inte planerar var ska jag ska bo. Jag har inte någon boende som jag bor där. Men jag vet inte faktiskt. När vi hälsar på hos Hadi och Fahim kommer en kompis på besök. Och precis som tusentals andra runt om i Sverige befinner de sig alla i samma sits. De har fått avslag på sin asylansökan och ska egentligen utvisas. Men så kom den nya gymnasielagen vilket gjorde att de kunde ansöka om uppehållstillstånd för studier. Fast nu har den lagen underkänts av två domstolar. Migrationsöverdomstolen kommit med sitt beslut. –har allt hamnat i väntläge. Jag har pratat med socialen också. Hon har sagt till mig att måste bara måste och Jag har frågat om man hittar ett annat boende vi vem ska betala hyra. Och hon har sagt till mig ingen aning. Och det vet inte jag faktiskt vad jag ska vilja. Migrationsverket hänvisar till att de är utvisade och därmed inte har rätt till deras boenden. Och kommunerna pekar på att ungdomarna är 18 år och myndiga, och därmed måste lösa sitt boende själv. De kan få en tillfällig boendelösning från natt till natt. Det är vad vi har att erbjuda. Och det här är ju en, en brist i den här nya lagstiftningen, att personerna frågar hamnar mellan Migrationsverkets ansvar och kommunernas ansvar. Ja, från SKLs sida har vi ju påpekat det redan i våra remissvar den här dagen togs fram så har vi utgått ifrån och utgår fortfarande ifrån att staten har ett ansvar för alla som söker asyl via LMA eller via gymnasielagen. Så det är egentligen staten som ska ta det här ansvaret enligt SKL? Ja, det är vår absolut tydliga uppfattning att det är på det sättet. Varje person säger saker till mig och de vill inte bara svara, de vill bara säga Just har allt klart för er. Ni måste bara, ni klara själv. Men just nu är det väldigt svårt för att vi vet inte faktiskt hur vi kan klara själv. I Stockholm drabbades tusentals resenärer av ett stopp på tunnelbanans gröna linje i eftermiddags. Här ser vi hur resenärer bryter sig ut ur ett tåg som stod stilla på Skanstulls bron. Orsaken till det här stoppet var ett strömavbrott och fel på signalsystemet. Vid sex kväll så kunde viss trafik återupptas men med stora förseningar som följde. Att diagnostisera Alzheimers sjukdom är idag svårt. Ja, det fick vi se från Skandstulfsbro där. Hur folk hoppade ur ett tunnelvarnetåg, hur det var strömbröst. Och... Faktum är att på gamla bilder kan man se hur egentligen från början. På, eh, på Skanstullsbron till exempel Så var det ju spårvagnar som gick där Och de här stationerna då till exempel Skanstulls de heter någonting annat Det var ju spårvagnslinjer alltså från början som sen blev tunnelbanelinjer alltså Delvis då, då. Så delar av det gamla spårvagnslinjer Linjerna blev istället tunnelbanelinjer linjer helt enkelt Så på Skanstullsbron till exempel, där gick det spårvagnar från början. Jag är inte på själva Skanstullsbron utan på sidan där tunnelbanan går. Men det var ju spårvagnslinjer som gick från början Jag tror att det var... Var det inte med, platsen som hette Söllevans torg från början typ? Det var spårvagnstation. Det är mycket man kan se på gamla bilder och på YouTube kan man ju se till exempel hur du såg ut i gamla Stockholm och så på 50-talet och 60-talet och så. Olika serier som visar olika tidsperioder hur du såg ut i Stockholm här. I färg oftast så. Här är det jag får information om att det ska pågå och få någon slags mål. Hey, hey! Tunnelbanan, torsdag klockan åtta på Kanal 5. Ja, jag håller på att försöka publicera gårdagens radiobloggen där i segeln säger att det är långsamt. Det är Karlstans klister på något vis. det Det händer inte mycket direkt. Där. Det där vänta. Det går väldigt sakta och långsamt om man är loggad där som är på webbnoder. Man får extremt mycket. Jag tror emot faktiskt där. För det är nästa var liksom här. Vänta och vänta. Men det var väl en 6 km idag. Och lite blåa sitter på handbyarkämp på berget. Där i några timmar också i mobilens röst spelning där, det som heter vandringsturen som ni kan lyssna på sen exempelvis på dagens tider .tk. ja, Det där gymnasielagen var ingen bra det var ju snart ingen bostad de flesta där nu Det var ju så kaxiga de där killarna och så vet jag inte hur det ska bli. Stadsspektionen kan väl hjälpa till i Danmark. Det är inte lätt det där. Det finns inte så mycket. Ja. Och sen förresten, vem ska betala hyran också? Om du hittar ditt eget boende. De här ensamkommande, eller vet, småbarnen med skägg. I asien de ska egentligen utvisas men de får gå färdigt på gymnasiet först då. och, och eh, Kommunen eh, slänger ut dem helt enkelt där de får fixa ett eget eh, boende. Och nästa problem är i så fall om de hittar ett boende då vem ska Ja vem ska betala hyran? <gör> så att den där gymnasielagen var ju inte speciellt lyckat faktiskt, den var ju inte bra. Planerade. Jag kan ju tänka att det var Miljöpartiet som försökte driva igenom det där helt enkelt. Det. Var det inte så? Miljöpartiet som lyckas få igenom den förbannade gymnasielagen och... De ska gå färdigt skolgången. Men de får inget eget boende på kommunen. inget boende på kommunen. De måste fixa ett eget... De måste fixa ett eget boende. Om de nu lyckas fixa ett eget boende. Om. Då återstår ju då vem ska betala hyran. Så att om de hittar ett eget boende, observera om. Då återstår ju bara nästa problem. Vem ska betala hyran? De har väl bara studiebidrag där som kan klara sig på. Men det räcker inte hyran. Så att där ser man hur misslyckad den här Gymnasielagen var faktiskt där Jag är inte säker på att det var Miljöpartiet som lyckades driva igenom den där eh, Gymnasielagen <hör> För att de ska egentligen utvisas De har inte fått stanna i Sverige Men så lyckas man få igenom den här gymnasielagen att de ska gå kvar Klar sin utbildning på gymnasiet Det där och sen får de lämna sig. Men nu får de inte ha kommunalt boende. Båker ut nu. Men det måste vara ett eget boende. Och det blir ett stort problem för att vi ska köta vägen. Och om de hittar ett eget boende återstår nästa problem. Vem ska betala. <hör> hyran alltså. Ja, vem ska betala hyran. Oh. <skratt> så att. <skratt> det är inte vårt problem. Men risken finns att de här killarna blir kriminella och så för att få tag på pengar där. <skratt> att de lånar folk och så vidare för att få tag på pengar helt enkelt där. Så att de kan få. Något till rum kanske på, nåt, ja, på andra hem eller i liknande. <skratt> Men för då form av boende måste jag vara faktiskt där. <skratt> Det är inte vårt problem överhuvudtaget här faktiskt och... Där ser man vilka konsekvenser som den här lagen har medfört faktiskt. Egentligen borde vi få bo hem hos de här miljöartisterna faktiskt. De har lyckats leva igenom den här idag. Jag tror inte att de här miljöpartisterna släpper in de här kommer i sina bostäder. Varken gratis eller mot betalning och de har väl inga pengar heller. MTV har man ju solasögon på sig faktiskt. Och På Ike var det en gubbe som hade solarsögon också. Inte lika mörka som mina var med spegelglas men ändå liksom. MTV är ju faktiskt inte samma MTV som det var igång i tiden. För att det gamla MTV var ju det gamla MTV som kom på 80-talet. Det var ju alltså musikvideos som jag minns det. Man bodde i minst där på 19 kvadrat. Ja, MTV så att säga. Det var ju... MTV var ju musikvideos i grupperna AHA till exempel och så, Men det visar vi inte nu MTV har ju alltså ändrat sitt utbud där Jag tycker inte, inte man ser en massa musikvideos längre där. Men det var ju så det började egentligen från början att det var musikvideos där den första musikvideokanalen videokanalen vad man ska säga den här Vettaland, Värmland men också Hamn Okej, okay, behöver inte fylla i Det står en radiobloggen där. Vi ska klicka på får Publicera Nu ska vi kanske avsluta nu klockan 20 här På fredagen ser det ut att vara både regn och blåst Och blåst och regn så att jag kanske kan hålla mig in här Förnya den här domänen men Sverige kan ha där. Det ska till och med bli väldigt besvärligt med både regn och blåst då. Blåst och regn där. Där skickar jag gubben på rapport färdig. Gå kväll, det här är era lokala heter. Ja, det är bra. Jobb hotas inom Älvdalens kommun. Bland annat föreslås en nedläggning av den kommunala musikskolan. Det är en del av tjänstemännens förslag om att komma rätta med den dåliga kommunala ekonomin. Totalt handlar det om besparingar på 17 miljoner kronor som nu har presenterats för kommunpolitikerna. Idag började förhandlingarna mellan Alliansen och Miljöpartiet för att få till ett nytt politiskt styre i landstinget Dalarna. Och Miljöpartiet verkar allt mer inställda på att byta sida. är lasarett idag. Verksamheten rullar på som vanligt. Men bakom stängda dörrar en bit därifrån pågår ett spel om vilka partier som ska den politiska marknaden över sjukvården de kommande fyra åren. Mycket talar nu för att det blir maktskifte i landstinget Dalarna efter mer än 90 år med socialdemokratiskt styre. Miljöpartiet är intresserade av att stötta den nya majoriteten och förhandlingar och diskussioner om det här har pågått under hela dagen. Det här är ju ganska brått om 15 oktober blir det landstingsstyre så då ska nya göra väljas och 14 dagar senare och knappt det så ska budget finnas på plats så att det är väldigt mycket som måste